Până seara, haideți să începem cu un cuvânt, pe care îl găsim în Matei, capitolul 11, începând cu versetul 20. Un cuvânt foarte bine cunoscut, însă de folos nou. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis, Te lau, Tată, Doamne Cerului și al Pământului."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 Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și stațina mea este ușor. Amin. Nimeni nu cunoaște de plin pe fiul pe tatăl. Și nimeni nu cunoaște pe tatăl decât fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Astfel veniți la mine ca să vă acrăpătați Cum ne dă Iisus odihna? Cum să, Ce înseamnă că ești trudi și împovărat? Porți o sarcină și imaginea asta e și o car cu un juc. În juc ca să cari sarcina pe care o ai. Cu greutate. Asta te trudește, te ostenește și sus zice, dacă ești tostenit și trudit, vino la mine, lasă jugul ăla, lasă sarcina și ia jugul meu, ia sarcina mea și eu îți voi da o dihnă. Dar îți voi da o dihnă, și o asta are de-a face cu Tatăl, fiindcă ți-l voi descoperi pe Tatăl. Textul pe care l-am citit acum e un preambul la predica de mai târziu. Sarcina grea și jugul la care zice Iisus că ne înhămăm sunt poruncile lui Dumnezeu, sunt legile lui Dumnezeu, sunt lucrurile care într-adevăr trebuie să ne facă să ne aducă o steneală, să ne trudim în ele, să ne facă să obosim. Și venim la El, la Isus, Și luăm jugul Lui Și sarcina Lui Și ne numește, ne numește Un jug bun Și sarcina ușoară Ușoară Dar nu numai atât Pentru că voi descoperi Pe Tatăl Asta vă va aduce ție pace În jugul Lui Hristos lui. Fiindcă El ți va descoperi pe Tatăl Așa cum e El nu? Așa cum ți-l imaginezi. Cunoscându-l pe tată, așa cum ți-l arată Iisus, asta îți va aduce o dihnă. O dihnă în suflet. O dihnă în sarcină. O dihnă în juc. Eu nu mai poți să zici, eu jug, nu mai poți să zici, eu sarcină grea, pentru că așa numești, fiindcă vei descoperi pe Tatăl. Cum este tată. Cum e tată. Poate vă tot mirați că insist că Tatăl e bun. Că Tatăl dragoste. Dar eu tocmai aici vă arăt că există pericolul să ne orientăm spre într-un alt orizont. Haideți să ne uităm, asta o îndemn, întotdeauna e un orizont care trebuie explorat. Cum e Tatăl? Cum se descrie Tatăl în vechime? Eu sunt blând, îndelung răbdător, lind de milă. Așa se descrie Dumnezeu în vechime. Ăsta e un orizont în care ar trebui să continuăm, să săpăm și să explorăm. Și să descoperim. Deci, vi-l pe Tatăl și asta o va aduce o sarcină ușoară. Asta o va pune un jug bun. Asta o va aduce o dignă pentru suflet. Ei, hey, până la urmă, ce e viața tehnică? Să te cunoască pe tine. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Asta e în esență. Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu, asta se cheamă că putem avea sau că avem viața reșnică. Dar ne păcălim singuri și când eu îl cunosc. Eu știu cum. dacă continuăm să trăim și suntem în continuare împovărați în loc să avem pace și în loc să trăim așa cum spune Isus, în jucul lui bun și în sarcina lui șor. Am zis că e un preambul. E o chemare, de asemenea, nu? Isus ne cheamă. Toți ne Toți suntem împăvărați. Un ce chemare frumoasă ne face Iisus. Am alergat cu toții la El pentru a căpăta o asta pe care ne-o promite. Dar asta nu e o utopie. E viața ta așa, în pace, în liniște, numești sarcina ta ușoară, jugul tău bun sau de-ncontră ești apăsat, frământat, preocupat fără a cunoaște pe Tatăl nu putem avea pacea asta, liniștea asta înainte de toate hai să facem o rugăciune și să bine cuvântarea Doamne tată, în numele Domnului Iisus și în Duhul Sfânt înaintea ta venim cu inima deschisă pentru ca Tu să ne binecuvântezi Hai suntem, Doamne! Ție ți aparținem lucrarea a ta, noi suntem mai tăi și în mâinile tale lăsăm totul. Vrem să ne bucurăm de tine și de prezența ta binecuvântată. Lucrează tu lăsăm caducul sfânt să ne conducă în cântecele noastre, în, predice, în predica noastră. Și asemenea pregătește inima pentru cuvântul tău ca să-l pricepe și să aducă rod rod după voia ta, Doamne. Nu după voia noastră. Facă-se după înțelepciunea ta ne pregătește Tu, Doamne, o inimă care să se lase călăuzită și pelucrată de Tine, o inimă care să te găsească să te vadă, Doamne. Lucrează Tu și uitați I want to Just die es, vivo Edizoante acest moment Tu mira să răs în vemere Să Să Este Domn și din ceruri domnește El, este Domn. Să si Dumnezeu te-ai înjertit și mai ai mătunit. Ce căuta Iisus între tâlhar, Fiul lui Dumnezeu Sfânt, desăvârșit, v-a ajunge între tâlhar, răstignit, v-a ironizat, biciuit, ce căuta Iisus între tâlhari? Era locul lui? Era ce îi se cuvenea? Era ceva meritat? Făcuse ceva ca să merite? Am venit să vă spun cum e tatăl, zice Iisus. O sunt îl arată murind între tâlhari. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl, zice Iisus. Da? Un astfel de tată nu ne trebuie. Un astfel de Dumnezeu nu ne trebuie. La au răstinit ca un tăhar. Credeți că a venit cineva cu mesajul Domnului Gun va trăi mult? sau vă ați și ca teotar Credeți că a venit cineva să vorbească de Dumnezeu? Este dragoste. Că lui Dumnezeu îi pasă de tine Că Dumnezeu vine să te salveze, ai viață Alba mă îmbrăcat, mai lejer Încă vreau o discuție mai apropiată, mai deschisă. Fincă tema este dureroasă. Textul e citit de data trecută, dar îl voi repeta acum și mă voi opri asupra lui. Un pic, iarăi ne vom referi la câteva noțiuni oarecum introductive.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 în împărăția cerurilor. Amin. La data trecută am vorbit și m-am folosit de acest text, explicând de ce Isus o face apel la lege. Și am zis că legea fusese dezbrăcată de toată puterea ei în poate. Fusese rădată așa de multe porunci adăugate, explicate, încât legea în sine nu mai avea putere. Deci ați înlocuit legea voastră cu porunca lui Dumnezeu, cu tradiția voastră. Și am zis că scopul legii era tocmai acela de a ne face conștienți de adevărata noastră natură. Că suntem niște păcătoși. Legea avea în rolul să ne arată pe Dumnezeu așa cum este desăvârșită în Sfințenia Lui și să ne arată pe noi cum suntem, dacă vreți, desăvârșiți în păcătoșenia noastră imposibil de ajuns la standardul pe care Dumnezeu îl pune înainte. Scopul legii era ca să ne facă să fim trudici și împovărați, tocmai pentru ca în momentul în care își cu oferta lui și cu salvarea lui și cu mântuirea lui, noi să o acceptăm. Să dăm buză. Să alergăm o primim. Pentru că ne găsim judiți și împăvărați, și nemântuiți. O să vă spun că legea aceea cărturarilor și a fariseilor nu era chiar simplă în aparență și că chiar dacă înlocuia pe undeva legea ea avea o imagine de severitate, strictețe, Uh, dar chiar mai strictă decât însăși legea. În aparență. Dar era fără putere. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric și să împlinesc. Cu adevărat vă spun câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să fi plinit toate lucrurile. Despre ce lege vorbește aici Iisus? Despre ce frântură de pe de literă, despre ce virgulă vorbește, despre ce lege n-a venit el să să desfințeze, să strice, să a venit să împlinească. Alt adică voi folosi de comentariile lui Barclay. El descrie cu o de culoare și simplu pentru noi ca să înțelegem, ceva legat de legea care era atunci în Israel spune, dacă neplicănia voastră nu va întrece, neplicănia cărturarilor și a fariseilor, nu vă țința încăr ce avem. Cărturarii și farisei erau modele de oameni sfinți pentru popor. Ca ei ar trebui să fim așa considerau toți. Și Iisus zice, dacă nu, veți fi mai neplicăniți ca ei. Dacă neplicănia noastră nu va întrece, va fi diferită de-a lor, cum oare? Iată câteva elemente pe care la prima vedere în Scriptură nu le găsești, dar câteva explicații cu privire la acele vremuri, la acea lege la care face Iisus referire, vă amintesc, oamenii ascultându-L pe Iisus a zis, vorbește cu putere, vorbește cu autoritate, nu ca și cărturarii și farisei noștri îl compară cu ei. Păi atent cum vorbește omul ăsta. Dar a ce lege se refereau ei? Iudeii considerau că legea este dumnezeiască. Și că în Dumnezeu și-a spus ultimul cuvânt cu privire la toate lucrurile. Drept urmare, totul trebuia să se găsească scris acolo, în lege. Dacă vreun lucru nu era scris în lege, în mod explicit, trebuia să fie implicit. Din această cauză, ei se tot certau ce regulă sau ce normă trebuie să deducă din lege pentru fiecare situație din viață. Așa a apărut această categorie de învățători numiți cărturari, a care o sarcină era să desfacă marile principii ale legii în efectiv mii și mii de reguli și norme. Cum aplicăm? Considerăm că legea este a lui Dumnezeu, dar numai că este fără greșeală, este și completă. Ea se referă efectiv la orice aspect al vieții noastre. Așa considerăm. Așa că vom găsi în lege o referire la viața noastră. La o situație de viață. Și atunci căutau, ormoneau, îngeriau să deducă acolo unde în mod explicit nu era nicio referire. Cum trebuie procedat? Cum zice Dumnezeu să facem în situația asta? Cum? Haideți să vedem o asemenea acțiune. Și o să vă dau un exemplu. Legea stabilește că ziua de sâmbătă, sabatul, trebuie sfințită și că nu se putea face nicio lucrare în această zi. D Acord? Amintiți? Așa că întrebarea se pune: ce e aia lucrare? Legea spune să nu faci nicio lucrare în ziua de sabat. Bun. Dar ce e lucrare? Ce ai voie să faci și ce nu faci? Ca și lucrare s-au clasificat tot felul de lucruri. Spre exemplu, una din el. unei greutăți. Momentii, în Biblie că nu putea să poți nicio greutate în zi de sabat. Deci purtatul unei greutăți în zi de sabat era considerată lucrare. Muncă dar atunci trebuia explicat ce ea e greutate. Da? Păi deci zic că n-am inventat, o să vă spun de unde sunt astea. Legea cuprinde orice situație de viață. Ce e e greutate? Ia uitați ce au ajuns, la ce concluzie au ajuns și ce era în vigore. Pentru învățătorii legii, o greutate era începând cu mâncarea echivalentă greutății unei smochine uscate. Deci, dacă luai mai mult o smochină uscată în A era greutate. Nu ai voie să iei asta. Că să știm, să nu cumva să păcătuim. De deci ce e greutate ca să nu să supere Vin suficient pentru a-l amesteca într-o cupă. Ei puneau vin cu apă și amestecau. Nu știu, tot știu. În vege, două, ce știa ai te cupă? Cantitatea de vine era greutate. Mai mult atât, era deja o greutate. Suficient lapte pentru o ghicitură. Păi, nu era normal că te-ai bei, bei lapte, lapte, blai cu lapte, blai cu vin în ziua aia, blai cu smuchine, îmblai cu... Ce e greutate? Că dacă o greutate, e ce să nu porți o greutate? E scris. Asta, vedeți? Litera omoară, legea omoară, pe care spiritul ei avea ne să fie cum și virgura literă de lege. Mierea necesară punerii porană. Câtă miere pui porană, atâta futei. De, de acolo era deja o greutate. Cerneală suficientă scrierii a două litere din alfabet. Oamenii, băi, nu vă... Fă... E că e verăz, nu? Mirat. Dar dacă în lege, trebuia să fie descrisă orice situație din viață, atunci trebuia să deducem cum aplicăm că sigur Dumnezeu are ceva scris acolo, zis acolo, să nu supărăm, să nu trecem peste. Asta e lucrare. Asta e purtarea unei creutăți. De neală suficientă a scriei Și așa la infinit. Pătreceau, bine, am că până -am s opresc, nu chiar mai fi, dar ore fără număr discutând dacă un om putea sau nu să mute o lampă într-o parte în în zi de sabat, chiar greutate, dacă cineva comitea un păcat ieșind cu un bold prin sâmpiet, dacă o femeie putea folosi o broșă sau o perucă, cumva era greutate. Până acolo, dacă se putea purta în sabat vreo proteză dentară, vor să putea lua în brațe un copil. Păi întrebările sunt legitime dacă punem să căutăm asta. Ce e greutate? Nu că zice că nu faci o lucrare, o lucrare purtată unei greutăți, e ea greutate. Pentru ei aceste lucruri reprezentau însă și esența religiei lor constituite din reguli și norme, după cum vedeți, nesemnificative. O altă lucrare. A scrie. A scrie. Pentru el a scrie era o lucrare, o muncă. Pe urmare, era interzis în sabat. Vedeți acum. Asta-i numai mai Definiția zicea, ceea ce scrie două litere din alfabet, cu mâna dreaptă, sau stângă, litere mari sau mici, chiar dacă se folosește cerneală diferită, sau limbi diferite, e vinovat. Nu mai departe. Chiar dacă ar scrie două litere, asta era lege, dar asta avea venit Iisus și a zis, nu va trece o frântură din lege. eu am venit să împlinesc. La asta credeți că s-a referit Iisus? Chiar dacă ar scrie două litere fără să-și dea seama, e vinovat. Dacă le-a scris cu cerneală sau vopsea, cu cretă sau cu orice alt lucru care lasă o urmă permanentă. Dar dacă unul scrie cu un lichid închis la culoare, trebuie să te gândești în ce situație ar putea fi omul. Deci dacă scrie cu un lichid închis la culoare, cu sub de fructe sau în praful drumului, în nisip, sau în orice al mediu care nu lasă o urmă permanentă, pura. Nu e vinovat. Nu e vinovat. Deci dacă scrie cu ceva ce nu lasă o urmă permanentă, dacă scrie pe nisip și nu rămâne, nu e vinovat în Jesavat. De asemenea, cel ce scrie pe doi pereți alăturați, care formează un unghi, deci care se unește sau pe două table, sau pagini, ca să zicem așa, ale aceleiași cărți, ca să se citească împreună, e vinovat. Dar dacă scrie o literă pe pământ și alta pe peretele casei, sau în două pagini ale unei cărți, ce nu se pot citi împreună, nu e vinovat. Uite, să vezi, scrie o literă. Îți dau voie dacă scrii pe casă și pe perete, Cât o literă. Acesta e un pasaj tipic al legii acestor cărturari și ceea ce un iudeu considera adevărata religie și slujirea lui Dumnezeu. Și mai am un singur exemplu. A vindeca. A vindeca era altă muncă interzisă în sabat. Și dept urmare trebuie, a explicat, era permis tratament în caz de pericol de moarte. Bun. În special al bolilor de gât, nas și urechi dar chiar și atunci erau permise doar acele măsuri pentru, care, pentru ca starea pacientului să nu se agaveze. Dar nu erau permise alea care să-i amelioreze starea. Nu. Doar cât să nu se agraveze. Drept urmare, putea să-și pună un pansament pe o rană, dar nu să o ungă cu nimic. Își putea pune vată într-o ureche în caz de durere, dar fără niciun alt tratament. Dică tu, eu știu ce, nu. Dar vata nu e, așa să nu... Să agaveze. Dar nu să se amelioreze. Cărturarii erau cei ce deduceau aceste reguli și norme, iar fariseii al căror nume înseamnă separați. Pui de deoparte. De ei se să rândă lumea. Erau cei ce se separau de toate activitățile normale ale vieții pentru a păzi toate aceste reguli și norme timp de mai multe generații Legea asta, scrisă așa cu explicațiile astea, a cărturarilor, s-a transmis pe cale orală, ca tradiție. Iar mai târziu, spre finalul anului 200, după Hristos, s-au adunat toate acestea într-un cod pus într-o carte cunoscută sub numele de Mișna. Mișna asta conține 63 de tratate. Deci asta explică legea. Deci cum să o aplic la fiecare situație de viață. 63 de tratate despre diverse aspecte ale legii, ceea ce o face o carte aproape la fel de greuasă ca Biblia. Însă mai apoi s-au făcut comentarii la niștea asta și s-au pus într-o altă carte, numită Talmud. Talmudul de la Ierusalim e alcătuit din 12 volume tipărite, iar Talmudul din Babilonia din 60 de volume. Da? Pornind de la legea lui Dumnezeu. Pentru un iudeu religios din timpul lui Iisus, religia și slujirea lui Dumnezeu era chestiunea de a îndeplini, de a mii de reguli și norme legale, considerând aceasta efectiv o chestie de viață sau moarte și de destin veșnic. Nu la această lege s-a referit Iisus când a spus că nu va trece nicio iotă apostrof sau virgulă din lege. După cum vede din exemplele astea, aceste legi, explicații, se refereau la situații de viață, practice, exterioare, în aparență mai severe, mai stricte decât uh, legea însăși. Iisus vine însă să arate esența legii și să arate că lucrurile astea n-au niciun fel de, de valoare. În viața lui Iisus nu a respectat aceste norme. El a intrat deseori în conflict nu respecta spălarea pe mâini, încuraja, vindeca, vindeca de-a dreptul, încuraja pe cel vindecat să-și ia patul, să-l ridice, să meargă, nu? A, era de acord ca ucericii lui să iaspice, să mănânce grăunțele glumele astea. Oamenii îl priveau pe Iisus de-a lungul vieții lui ca un călcător de lege. Nu, face, minun, vorbește frumos, îl zice, dar e un părcătos, că nu respectă sabatul, calcă sabatul. El nu încălca sabatul, dar ce încălcă? Aceste norme, explicații, ajunge să fie răstignit pentru ele. A fost pus în rândul tâlharilor, era un călcător de lege, nu poate fi sfânt, fiindcă ăsta nu respectă sabatul. Chiar nu respecta el sabatul? Chiar nu respecta legea lui Dumnezeu? Dar ce a intrat? În conflict a intrat cu legea omului care încerca să adauge, să explice, să se pace, să detalieze. Acum, ce înțelegem din lucru ăsta? În primul rând, tendința noastră naturală, sinceră, devotată, din zel pentru Dumnezeu, din dragoste pentru Dumnezeu, pentru că și farisei erau separați de lume, dorni să împlinească voia lui Dumnezeu și să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar înțelegem că erau prost-orientați, greșit-orientați, dar e tendința naturală, normală și pericolul real pentru un om sincer, care vrea să facă voia lui Dumnezeu, să se aducească niște detalii și niște lucruri absolut fără putere. În al doilea rând, a căuta asemenea explicații în legea lui Dumnezeu. Ce mai zice Dumnezeu? Cum îi place lui? Ce mai trebuie să fac? Ce ne-am făcut? Situația asta e păcat. Cum este? Ne determină, ne face, la fel ca și pe farisești și care, sincer fiind, să ne îndepărtăm de la adevărata poruncă lui Dumnezeu, prin niște poruncele noastre și să ajungem ca urmare a Așa cum spune Biblia, să ajungem să ne concentrăm pe porunciile noastre, pe aplicații, reguli, norme, și să neglijăm porunci importante ale lui Dumnezeu. Ăsta e un pericol real. s a intrat în conflict cu asemenea situație. Nu a intrat în conflict cu legea lui Dumnezeu, dar a intrat în conflict cu aplicarea acestei luci, cu explicațiile datei. Astăzi, în mod sincer, fără să-i judecăm, în mod sincer, cineva cu zel pentru Dumnezeu și cu dorință sfinte, ia porunca lui Dumnezeu despre mândrie ca fiind o poruncă mare, spre exemplu. Mândria o găsim în Scriptură că este un păcat. Cum o definim astăzi însă mândria? Ce e aia mândria? o, -o situații de viață. Vorbesc că cine a ajuns să se preocupe de asta nu spun că. A zic că e sincer, gelos așa sau zelos pentru Dumnezeu, dar definește ce e aia mândria. Și poate și ajunge la unul la niște concluzii asemănătoare cărturarilor și a Cravata e mândrie. Îți dau exemplu. Nu ne jucă. Dar s-a definit. cravata e mântrit. Pantalonul adungă e mândric. Pantoful aranjat, lustruit, periat e mântrit. Părul îngrijit e mântrit. Mustața e mândric. Înțelegeți? Asta ca să transpunem un pic acele legi în zilele noastre. În mod sincer, fai erau preocupați să repozească ca să-i placă Domnului. În mod sincer, noi, astăzi, putem face același lucru. Cum îi place Domnului? Înțelegeți? Și ajungem în detalii de genul ăsta. Isus a venit să moară pentru păcatele noastre. Predica de pe munte ne va arăta o sumă de păcate. E legitim. Să zici, Isus a venit să moară pentru uh, mândria ta, a venit să moară pentru minciuna ta, nu? dar nu s-a auzit niciodată, vă imaginați, Iisus zicând, atât de mult m-a rănit mustața ta, tatăl a fost străpuns în inimă de mustața ta și eu am venit ca tu să nu mori veșnic, să te scap de moarte și de niad, și am venit să mor pentru tine. Bustața ta e păcatul pentru care eu am murit. E ridicol. Iisus nu a venit să spună, am venit fiindcă purtai două smutine într-o zi de sabat în mână, mi am dat viața pentru tine. Observați că e ridicol, lumea ce e ridicol, nu poate fi așa, dar spune, am venit pentru curvia ta, am venit pentru minciuna ta, am venit pentru... Purcuta a venit pentru jeleciunea ta, venit pentru ce vrei. E legitim, înțelegi? Și noi spunem că măcar pentru un singur păcat, Isus a fi amurit. Ca să te salveze pe tine. Un singur păcat te făcea vinovat înainte, Lui Dumnezeu. te duce aniat. Dar nu e legitim să spui mustața mea m-a dus Cravata mea m-a dus aniat. Dar n-ați auzit nici în cele mai. Nu știu, niciodată cred când ați auzit în biserică predicându-se la evanghelizare venit la da, Domnul voi păcătoșii cu cravată. Când am fost prima oară la biserică am rămas surprins că nu înțelegeam Scriptura și am rămas surprins să mi se explice să văd că mândria era un păcat. A, a să păcat? Da, e un păcat. Că mândria rămânea surprins. Dar nu mi s-a părut ridicol. Dar nu cred că cineva intră vreodată, aude un mesaj de la Dumnezeu și zice așa Draga mea, părul tău scurt, te bagă în iad. Atât de tare mă doare sufletul, atât de tare sufletul tău, când m-a trins pentru tine, pentru păcatul tău, părul tău tăiat, scurt, înțeleg să fie iertat și să te să ai viață veșnică. Unghiile tare făcute pantofii tăi lustruiți, nu știu mai ce și nu știu mai ce, mă nu sunt suficiente, nu, ni, nimeni nu le acceptă ca fi păcate care, pentru care Iisus să-și fi dat viață. Observați paralela. Pentru vata aia în cu o picătură de unguien sau de ciofii în medicament, nu avea cum să moară Iisus. Vă dați seama, nu vor aducea condamnare la fel sunt și aceste detalii pe care nu le găsești în Biblie, dar le explicăm din zel pentru Dumnezeu, pentru dorință, să sunt prost-orientate, greșit-orientate. Greșit-orientate. Iisus vine să ne explice esența legii, spiritul legii, principii pe care să le aplici în viața asta creștină. Iisus zice că n-a venit să strice legea și prorocii, lucruri scrise și terminate, în, cum ar veni în Vechiul Testament, cu 400 de ani înainte. În mult. Iisus face o legătură cu trecutul. El e legătura cu trecutul și zice „Nu am venit să stric lucrurile alea. Pavel spune despre sine, eu sunt cel mai mare păcătos. O tot toți și eu sunt cel din tâi. Pavel zice eu sunt, nu zice eu am fost. El vorbind despre trecutul lui, vorbește eu mi-l asum trecutul și eu sunt un păcătos. Chiar dacă un păcătos e iertat, dar până la urmă un păcătos e iertat e tot un păcătos. Zice eu sunt cel din păcătos. Care vă? să spun astăzi de aici între noi? Eu sunt cel din 1 păcătos. Vedeți? Vine Pavel un exemplu pentru noi și spune: Eu sunt cel din 1 păcătos. Un predicator a zis că de câte ori trebuia să predice și simțea inima rece, sufletul înghețat, neimpresionat. De ce? Faceam așa un tur al vieții mele de tinerețe până în ziua aceea al tuturor greșelilor mele, a păcatelor mele, și aplicam asupra lor Evanghelia. Cum a tratat pe mine Dumnezeu cu ele? Cum s-a purtat Dumnezeu cu mine? În Întotdeauna mi-aminteam de păcatele mele și întotdeauna inima mea era impresionată, încălzită și așa mă apropiam să predic. N-a fost niciodată ce să urc treptele avonului fără să fac treaba asta să-mi aduc aminte de greșelile pe care le-am făcut, de păcatele pe care le-am făcut și cum s-a purtat Dumnezeu cu mine. Să aplică Evanghelia la viața mea. Viața noastră trecută nu ar trebui să o dăm Și trecută înseamnă până azi, până ei, nu numai acum 10 ani, 20 de ani. N-ar trebui să uităm cine suntem. Și să aplicăm Evanghelia. Și să vedem cum se poartă Dumnezeu cu noi. Legea asta a iudeilor era fără putere tocmai din detaliile astea nesemnificative la care îi țineau foarte tare. Și loc să înțeleagă că milă voiesc și nu jefă, au făcut o jertfă răstignindu-l pe Iisus în loc să aibă milă. Pentru că vezi, Doamne, din s-a bat cum am zis nu respecta înțelegerea lor despre lege. Mă apropi de încheiere cu o singură observați. Ați auzit că s-a zis, zice să iubești pe vrăjmașul tău și să ură... nu, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Bine, Doamne. Iubiți pe vrăjmașii cine să Ai vrăjmașii? A, da... O am la serviciu un care nu se uită bine la nimic. Iubiți pe vrajimașii voștri. Pentru noi vrajimașii sunt aceia care nu ne intră în o bine, nu ne cad bine, sau aceia cărora nu le cădem noi bine. Aici sunt vrajimașii noștri. Dice, binecuvântați pe cei ce vă blesteau. Dacă te gândești la colegul tău de serviciu care, care nu te înțelege așa, parcă nu țin trăbosucure, nu-ți bine, de ție bine, zice, o, vrăjmașul meu, dar, hai, că-i fac cu bine, mă mă apropii de el în să fac, nu? Iisus vorbește despre mai mult decât un simplu, o simplă nepotrivire, așa, o... s-a uitat un pic la mine altfel, cineva astăzi, vrăjmaș, și. -a rănit, sau nu știu cum să zic, trebuie să fac, pe place să iubesc. Nu uitat? Până unde merge? Zice, cum v-am citit, binecuvântați pe cei ce vă desteam. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supres și vă prigonez. Mai când vorbim de vrăjmași, aia nu e vrăjmașie, o privire. A trecut pe lângă mine fără să mă salute. Ce e o hivă? Ce s-a întâmplat? Biblia este să iubesc, să iubesc, să fac bine. Nu aici vorbește să faci bine celor care, chiar să ridică împotriva ta, te blisteam, te urăște, te prigonește și te asuprește, a, ah, păi astea, nu alea mi-a făcut bubița repede. O privire, pune atenție, pune nu, la lucruri serioase se referă. La lucruri adânc grele. Greu de suportat și greu de făcut. Zice ca să fiți fi ai Tatălui vos. Paralela asta o face cu Dumnezeu. O face cu Dumnezeu. Și te trimite la Tatăl. Te trimite la Dumnezeu arătând așa vrei mas. Aveți așa vrei mas? așa de mult purâți, plestemați, prigoniți și asupriți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișeți cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobușni faceți? Oare părgânii nu la fel? Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aici e o avertizare, dacă putem spune chiar o culme a, de, a noastră, ca să fim desăvârșiți. Dar după cum Tatăl este desăvârșit, după cum Tatăl e desăvârșit în dragoste, tu nu poți să spui, eu sunt desăvârșit, tind spre desăvârșire. Doamne, ce mai vezi Tu la mine? Că eu nu mai văd nimic, că eu ca și desăvârșit sunt. Dacă n-ai înțeles că Tatăl e desăvârșit în dragoste, perfect în dragoste. Nu vorbim despre cel care îl ignoră pe Dumnezeu. Dacă nu înțelegem cum e Tatăl de desăvârșit în dragoste cu păcătoșii, cu toți, nici noi nu putem să fim desăvârșiți. Când te uiți și vezi lumea, dacă ai vedea prin ochii Lui Dumnezeu, cum ar trebui să o vezi? Lumea asta care zace în cel rău, indiferentă și împăcat. prin ochii Lui Dumnezeu, cum ar trebui văzută? Dumnezeu i a iubit și îi iubește. Pe un păcătos răzvătit l-a iubit, pentru că l-a dat pe Fiul Lui să moară pentru El. Ăsta e mesajul care a venit Isus asta e mesajul Bibliei, asta e vestea bună. Nu e ușor să înțelegem desăvârșirea lui Dumnezeu în dragoste. Dar, treptat, treptat, trebuie să creștem în asta și să vedem cum e Dumnezeu de desăvârșit în dragoste pentru a putea fi și noi desăvârșiți. Ne uităm în lume și ne întristăm, ne doare pentru cei care îl culesc pe Dumnezeu, măcar pentru nefăsare. că îl înjură, dacă îl se poartă, orice necesită Dumnezeu ne, ne rănește și pe noi, sincer. Dar, dacă ai avea iubirea lui Dumnezeu și ai privi cu iubirea și cu ochii lui Dumnezeu, nu i-ai acuza, nu ți-ar venit să stai de gât, nu te-ai război cu ei. Cum au zis fiul Uzbetei? Celor care nu voiau să privească pe Isus. Să poruncim să coboare foc din cer, cum a făcut Ilie. Din zel, pentru Dumnezeu. Și Ilie l a făcut. Dacă te uiți doar la Biblie, în Vechiul Testament, Ilie a făcut treaba asta. A coborât ce. Foc din cer. Să coborâm foc din cer peste ei? Și ce le spune Iisus? ucenicilor lui. Nu departe, Nu știți de ce Duh sunteți în Când te uiți în lumea asta, care nu iubește pe Dumnezeu, și vrei să coborâm foc din cer peste ei, să-i ardă odată, sau să le arate Dumnezeu cât îi mai suportă, nu știi de ce tu ești însuflețiți. Păcar că te chem de săvârșit. Iisus să spune asta. Nu știi de ce dufești însufățit. Pentru că, Tatăl, când să uite ce, te iubesc. Îi iubesc. Dar tu nu vezi că se poartă ca vrăjmași, te presteamă, te supres, te prigonesc, cum ar zice aici. Te urăsc. Eu îi iubesc. Păi e posibil ca o să fie ăsta în partea lui Dumnezeu? Asta este. Dumnezeu îi iubește pe cei păcătoși. A venit ca să mântuiască pe cei păcătoși. Scrie în Scriptură. Vedeți că asta e dragostea pe care ne a arătat-o Tatăl. Dumnezeu e desăvârșit în Sfințenia Lui. Desăvârșit. Și noi suntem niște păcătoși. Cum e posibil ca Dumnezeu să rămână Sfânt și totuși să mântuiască pe cei păcătoși? Împăcând contradicțiile astea, extremele astea, prin și sus Murind pe cruce, a luat răsplata, pedeapsa, fără de legile noastre, astfel încât Dumnezeu să rămână îndreptățit în, în sfințenia lui. Dumnezeu nu s-a compromis făcând asta. Păi să rămân în <coughs> continuare același sfânt, fără păcat. Și totuși, tu ăla, păcătos, ești iertat și îndreptățit. Și justificat în ochii lui Dumnezeu. Să e răspunsul lui Dumnezeu. E mesajul lui. Este. Prin dragoste. Evanghelia e veste bună. În Matei unde suntem, Iisus pregătește drumul spre Calvari. Înci pregătește lumea să primească Evanghelia. Începe prin a le explica legea. Începe prin a-i confrunta cu rigorile legii. Tocmai pentru ca mai apoi să le vestească Soluția Lui Dumnezeu și salvarea Lui Dumnezeu. Astăzi Isus, a fi răstignit la fel ca atunci. Și știți pentru ce? Tot pentru că încalcă felul care înțelegem în noi legea. Azi l-am bărbierit pe Iisus, l-am tunde, l-am dezbrăcat cămașa aia lui care seamănă a rochie, Că azi nu, că e îmbrăcăminte femeiască, nici sandalele alea cu șireturi până la genunchi, azi, da, azi sus la fel ar intra în contradicție cu perceptele noastre despre păcat și voia lui Dumnezeu. Isus a venit să ne spună, nu litera legii trebuie urmată și explicații nesemnificative, nu-ți dărui viața unei slujiri de genul ăsta, că nu îi place lui Dumnezeu în niciun fel, nici tu te vei mântui în felul ăsta, ci din recunoștință față de Dumnezeu, fiindcă ai primit iubirea Lui și înțelegi cât de mult te-a iubit, tu, din recunoștință și iubire față de El, încerci să-ți arăți prin fapte, printr-un mod de viață, după voia lui Dumnezeu, cât de mult te bucuri, cât de mult apreciezi. Încerci, nu poți să-i câștigi iubirea, dar încerci să-i arăți cât de mult înseamnă pentru tine iubirea asta. Nu poți să-i, oricât ai face, nu-i vei merita iubirea asta. La Dumnezeu nu poți să faci niciodată să pui iubirea asta ta, Doamne, e satisfăcută în momentul ăsta, acum, după ce ți-am dat atâta. Nu. Nu-i satisfaci iubirea pe care El ți-a acordat-o. Adică te arăți recunoscător și faci totul din recunoștință. Nu ca să respecti. Aici era greșeala lor încercând să respecte niște norme și reguli, crezând că asta e vorba. Cu cât respectăm norme și reguli mai bine, cu atât Dumnezeu ne iubește. Nu. Nu reguli ci nu norme, ci recunoștință și viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că îl iubești. Pentru că te-a mântuit. O să ziceți că nu funcționează. asta nu merge va funcționează. Noi ne transformăm când își vedem pe el așa cum este. Și cum este. Întrebarea e, cum este? Știi cum este și cum îl, îl vezi? ca cum ești tu. Pentru că tu te transformi după, așa cum îl vezi pe el. Dacă îl vezi ascul, tu ești ascul. Dacă îl vezi bun, tu ești bun. asta vă, vă va transforma. Vă transformați în tipul lui pe care îl vedeți. V-a mult, iubiți mult. Iubiți mult, vă-ți arăta iubirea. Vă-ți arăta ierta. Înțelegeți? Că bun e lume, nu? cuvinte despre bunătate și dragostea lui Dumnezeu. Nu ne ajung. vocabularul să descrie pe el. Bunătate. Și în asta. Și lucrul ăsta transformă viața noastră. Sustentă cruce răspitit, ironiza, miciui bagiogorii. Te vă cea cu, la polul meu. De deci ce ai fost și el?